182. Noua eschatologie Când despre eschatologie orfică, liniile sale mari pot fi reconstituite pornind de la anumite referiri ale lui Platon, Epedocle și Pindar. După moarte, sufletul se îndreaptă spre Hades. După Phaedon și Gorgias, drumul nu este nici unic, nici simplu, are multe ocolișuri și piedici. În Republica se precizează că celui bun îi este permis să apuce pe drumul din dreapta, în timp ce păcătoșii sunt împinși către drumul din stânga. Indicații asemănătoare se găsesc în versurile înscrise pe foițele de aur, găsite în mormintele din Italia Meridională și Creta, și urcând până în secolul al V-lea. Citez. Salut ție cel care călătorești pe drumul din dreapta spre câmpiile sfinte și codrii Persefonei. Închei citatul. Textul conține indicații precise. Citez. La stânga de lăcașului Hades vei găsi un izvor alături de care se înalță un chiparos alb, nu te apropia prea tare de acest izvor, ci vei găsi un altul apă proaspătă țișnește din lacul memoriei. Și paznicii stau acolo de pază, spunele. Sunt fiul gliei și al cerului înstelat, voi știți acest lucru, dar sunt însetat și pe punctul de a muri. Dați-mi de grabă apă proaspătă din lacul memoriei. Și pasnicii îți vor da să bei din izvorul sfânt și după aceasta vei fi mai mare printre eroi. Închei citatul. În mitul despre R, Platon spune că toate sufletele sortite reîncarnării sunt obligate să bea din izvorul lete, ca să uite întâmplările lor din cealaltă lume. Dar se considera că sufletele orficilor nu se întrupează. Acesta e motivul pentru care ele trebuiau să evite apa letei. Citez. Am sășnit din ciclul crudelor dureri și ostănel și m-am îndreptat cu pas ferm către coroana răvnită. M-am refugiat la sânul Doamnei, regina infernului. Închei citatul. Zeița răspunde. Citez. O norocosule, o fericitule, din om ce erai ai devenit zău. Închei citatul. Nota 12. Începutul textului este unificativ. Inițiatul se adresează zeilor infernului. Citez, Eu vin dintr-o comunitate de puri, o pură stăpână a infernului Eucles, Euboleus și voi ceilalți zei nemuritori. Mă pot lăuda că aparțin fericitei voastre seminții, dar soarta m-a doborât și ceilalți zei nemuritori, e citatul. O altă tăbliță dezvăluie aceste detalii importante. Citez: Am suferit pedepsa meritată de faptele nedrepte. Acum vin rugându-mă la atât strălucitoarea Persefone pentru ca în marea ei bunăvoință să mă îndrepte spre lăcașul celor sfinți. Închei citatul. Zeita îl primește cu mărinimie. Citez. Mântuire ție care ai pătimit o suferință pe care niciodată înainte nu ai cunoscut. Mântuire, mântuire, mântuire ție ia drumul din dreapta către câmpiile sfinte și codrii sacri ai Persefonei. Închei citatul. Închei nota. Ciclul crudelor ostenel comportă un anumit număr de reîncarnări. După moarte, sufletul este judecat, trimis pentru un timp într-un loc de pedepsă sau de beatitudine și se reîntoarce pe pământ după o mie de ani. Un muritor obișnuit trebuia să parcurgă de zece ori ciclul înainte de a se elibera. Orficei au descris amplu chinurile vinovaților, relele infinite rezervate celor condamnați. Nota 13. Aruncați în mlași ei, se vor vedea meniți unui chin pe măsura murdărilor morale, asemenea porcilor cărora le place să se tăvălească în băltoacă sau se vor istovi în sforțări zadarnice ca să umple un butoi găurit sau să ducă apă într-un ciur. Imagine după Platon a nebunilor care se lasă fără istov pasiunilor mereu neîmplinite, în realitate poate pedapsa celor care, nesupunându-se abluțiunilor catartice, trebuie în hades să aducă mereu în zadar apă pentru baia purificatoare. Închei nota! Kern a afirmat chiar că orficii au fost primii care au descoperit infernul. Nota 14. o este înclinat să identifice în orfism originea acestei întregi literaturi halucinante, care trecând din primiturile lui Plutarh și Apocalipsul lui Petru, duce până la Dante. Închei nota. Într-adevăr, catabasa cântărețului în căutarea Euridicei prirejuia tot felul de descrieri privind lumea infernală. Întâlnim din nou elementul șamanic, trăsătură dominantă în mitul lui Orfeu. Se știe că șamanii sunt aceia care, în toată Asia Centrală și Septentrională, povestind un infinit de multe amănunte coborârile lor extatice în infern, au elaborat și popularizat o vastă și spectaculoasă geografie a infernului. Peisajul și itinerarul schițată pe lamele, izvorul și chiparosul, drumul din dreapta ca și seta ucincătoare, au paralele în numeroase mitologii și geografii funerare. Anumite influențe orientale nu trebuie excluse, dar e vorba mai probabil de o moștenire comună, imemorială, rezultat al speculațiilor milenare asupra extazurilor viziunilor și răpirilor, aventurilor onirice și călătoriilor imaginare. Moștenire diferit valorizată, desigur, de diversele tradiții. Arborele lângă un izvor sau lângă o fântână este o imagine a paradisului. În Mesopotamia, replica acestei imagini este grădina cu un arbore sacru și un izvor păzite de regele grădinar, reprezentându-l pe Dumnezeu. Importanța religioasă a lamelelor constă, deci, în faptul că ele prezintă o altă concepție despre post-existența sufletului decât aceea atestată în tradiția homerică. Probabil că e vorba de credințe și mitologii arhaice mediteraneene și orientale, păsate până atunci în medii populare sau de periferie și care se bucurau de câteva vreme, de un anumit prestigiu printre orfici, pitagoricieni și toți cei care erau obsedați de enigma eshatologică. Mai significativă este, totuși, noua interpretare a sufletului. Ibații funerare pentru a potoli setea morților sunt atestate în numeroase culturi. Credința că apa vieții asigură învierea eroilor este răspândită de asemenea în mituri și folclor. La greci, moartea este asimilată cu uitarea. Morții sunt aceia care și-au pierdut memoria. Există doar anumiți privilegiați, precum Tiresia sau anfiaros care își păstrează memoria după moarte. Ca să-l facă pe fiul său, etali de nemuritor, Hermes îi acordă o memorie inalterabilă. Nota 15. Chiar când va traversa Aheronul, uitarea nu-i va invada sufletul. Și pentru că trăiește, când în lăcașul umbrelor, când în acela al luminii soarelui, el păstrează mereu amintirea a ceea ce a văzut. Închei nota. Dar mitologia memoriei și a uitării se modifică atunci când se precizează o doctrină a transmigrației. Funcțiunea izvorului lete este răsturnată. Apele sale nu mai primesc sufletul care s-a despărtit de puțină vreme de trup, spre a-l face să uită de existența terestră. Din potrivă, lete șterge amintirea lumii celeste în sufletul care se va întoarce pe pământ pentru o nouă reîntoarcere. Uitarea nu mai simbolizează moartea, ci reîntoarcerea la viață. Sufletul care a avut imprudența să bea din lete, sorbitura de uitare și de răutate, cum îi spunea Platon, se reîncarnează și este azvârlit din nou în ciclul devenirii. Pitagora, Empedocle și alții asemenea lor care împărtășeau doctrina metemsihozei, pretindeau că își reamintesc existențele lor anterioare. Altfel spus, ei reușiseră să-și păstreze memoria în tărâmul de dincolo. Nota 16. Exersarea și cultivarea memoriei jucau un rol important în conflerii de pitagoriciene. Tema uitării și reamintirii, ale cărei prime mărturii se leagă de anumite personaje legendare grecești din secolul al VI-lea, a jucat un rol considerabil în tehnicile contemplative și în speculațiile indiene. Ea va fi relansată de gnosticism. Okay, nota. Fragmentele înscrise pe foițele de aur par să facă parte dintr-un text canonic, un fel de ghid pentru lumea de dincolo, comparabil cu Carta Morților, egipteană sau tibetană. Unii savanți au contestat caracterul lor orfic, considerându-le ca fiind de origine pitagoreică. S-a susținut chiar că majoritatea ideilor și ritualurilor considerate orfice reprezintă în realitate o creație sau o remaniere pitagoreică. Problema este prea complexă pentru ca să putem elucida în câteva pagini. Precizăm totuși că eventualul aport al lui Pitagora și al pitagoricienilor, oricât de considerabil, nu modifică înțelegerea noastră cu privire la fenomenul orfic. Desigur, analogiile dintre legendele lui Orfeu și Pitagora sunt evidente, după cum apropierea dintre faima amândurora este de netăgăduit. Ca și legendarul întemeietor de inițieri, Pitagora, personaj istoric și totuși om divin prin excelență, se caracterizează printr-o grandioasă sinteză de elemente arhaice, unele dintre ele șamanice și de îndrăsnețe revalorizări de tehnici ascetice și de contemplație. Într-adevăr, legendele lui Pitagora fac aluzie la raporturile sale cu zeii și spiritele, la stăpânirea asupra animalelor la prezența lui în mai multe locuri deodată. Barker explică faimoasa coapsă de aura lui Pitagora comparându-o cu o inițiere de tip șamanic. Se știe într-adevăr că în timpul inițierilor șamanii siberieni consideră că li se preschimbă mădularele și că oasele primesc articulații de fier. În fine, catabasa lui Pitagora constituie încă un element șamanic. Hieronimos din Rodos povestește că Pitagora a coborât din Hades și că a văzut acolo sufletele lui Homer și Hesiod, înspășind toate câte ziseră de rău despre zei. Asemenea trăsături șamaniste nu abarține exclusiv legendelor despre Orfeu și Pitagora. Hiperboreanul Abaris, preota lui Apolon, zbura pe o săgeată. Aristeas din Proconesos era celebrul prin extazul său confundabil cu o adevărată moarte, prin bilocația sa și prin metamorfoza cu un corp. Hermotimus de Clezomene, care era considerat de unii autori antici drept o reîncarnare a lui Pitagora, era în stare să-și părăsească corpul în timp îndelungat. Asemănările de biografii legendare li se adaugă analogiile dintre doctrinele și practicile orficilor și ale pitagoricienilor credința în imortalitate și în metempsihoză, pedeapsa în hadă și întoarcerea finală a sufletului în cer, vegetarismul, importanța acordată purificărilor, ascetismul. Dar toate aceste asemănări și analogii nu demonstrează inexistența orfismului ca mișcare religioasă autonomă. Se poate ca un anumit număr de scrieri orfice să fi fost opera pitagoricienilor, dar ar fi naiv să ne imaginăm că miturile esatologice, credințele și ritualurile orfice au fost inventate de Pitagora sau săi. Cele două mișcări religioase s-au dezvoltat paralel, expresia ale aceluia ar... Zeitgeist. Se scrie Z A T. -G -A -G cu deosebirea că, sub îndrumarea fondatorului său, secta pitagoriciană nu numai că s-a organizat în societate închisă de tip ezoteric, dar pitagoricienii au cultivat și un sistem de educație completă. Meta 17. Completând regulile ascetice și morale cu studiul muzicii, al matematicii și astronomiei. Dar se știe, celul ultim al acestor discipline era de ordin mistic. Într-adevăr, dacă totul este număr și totul este armonie între contrarii, tot ce are viață, inclusiv cosmosul, căci și el, el respiră, este înrudit. Închei nota. În plus, ei n-au disprețuit politica activă. O vreme, pitagoricienii au deținut chiar puterea în mai multe cetăți din Italia meridională. Dar marele merit al lui Pitagora este de a fi pus bazele unei științe totale de structură holitistică, în care cunoașterea științifică era integrată într-un ansamblu de principii etice, metafizice și religioase, însoțite de diverse tehnici ale trupului. Pe scurt, cunoașterea avea o funcție gnoseologică, existențială și soteriologică. Este știința totală de tip tradițional ce se poate recunoaște în gândirea lui Platon ca și în aceea a umaniștilor renașterii italiene, la paracestul sau la alchimiștii din secolul al XVI-lea. O știință totală așa cum era ea realizată mai ales de alchimiile și medicinile indiană și chineză. Meta 18. Faptul că, după Aristotel, acest tip de știință totală își pierde prestigiul și că cercetarea științifică se reorientează către o metodologie care, în Europa, va da primele sale rezultate răsunătoare în secolul al XVI-lea și 17 lea nu presupune deloc insuficiența demersului holistic. E vorba pur și simplu de o nouă perspectivă și de un alt telos. Alchimia nu era o chimie embrionară, ci o disciplină solidară cu un sistem de semnificații și vizând alt scop decât chimia. Închei nota. Unii autori sunt înclinați să consideră mișcarea orfică asemănătoare cu un fel de biserică sau cu o sectă precum cea pitagoricienilor. Este totuși puțin probabil ca orfismul să se fi constituit într-o biserică sau într-o organizație secretă asemănătoare cu religiile de mistere. Caracteristica lui, mișcare concomitent populară și seducând elitele, comportând inițieri și dispunând de cărți, îl apropie mai degrabă de tantrismul indian și de neodaoism. Aceste mișcări religioase nu mai constituie biserici, dar comportă școli, reprezentând tradiții paralele ilustrate printr-o serie de maestri, uneori legendari și posedând o vastă literatură nota 910. Și la fel ca în cazul tantrismului, anumite texte orfice de dată mai recentă sunt prezentate drept revelații ale unei doctrine antice, ceea ce de altfel cel puțin în unele cazuri poate să fie exact. Închei nota. Pe de altă parte, putem recunoaște de orfici drept de succesorii grupurilor inițiatice care, în epoca arhaică, îndeplinau diverse funcții sub numele de cabiri, telchini, cureți, coribanți, dactili, grupuri ai căror membri păstrau cu gelozie anumite secrete ale meseriei. Ei erau metalurgi și fierar, și vindecători, ghicitori, maestri de inițiere, etc. Pur și simplu, secretelor meseriei în legătură cu diversele tehnici de stăpânire a materiei, le luaseră locul secretelor privind destinul sufletului după moarte. Deși prestigiul orfismului decăzuse după războaiele medice, ideile sale centrale, dualismul, imortalitatea și, deci, divinitatea omului, eschatologia, mai ales prin intermediul interpretării date de Platon, nu au încetat să preocupe gândirea greacă. Curentul a supraviețuit de asemenea la nivel popular, deci Orfeo telestes. Mai târziu, în epoca elenistică, se poate identifica influența anumitor concepții orfice în religiile de mistere, precezând noua vocă pe care orfismul o va cunoaște în primele secole ale erei creștine, grație mai ales neoplatonicienilor și neopitagoricienilor. Amplarea și răsunetul experienței orficene sunt demonstrate tocmai de capacitatea acesteia de a se dezvolta și renoi, de a interveni în chip creator în numeroase sincretisme religioase. Cât privește figura lui Orfeu, ea a continuat să fie reinterpretată, independent de orfism, de către teologii evrei și creștini, de către hermetiști și filozofii renașterii, de poeți de la Poliziano până la Pop și de la Novalis până la Rilke și Pierre-Emmanuel. Orfeu este una din rarele figuri mitice greceși pe care Europa, fie ea creștină, iluministă, romantică sau modernă, nu a vrut să le uite.